بسم الله الرحمن الرحیم ثم الامر قال السکاکی حق و هو الفور و از دې نه د امر بارکه دا خبر ذکر کړي په دې اختلافات دي چې امر دا بالتراخیوی د تراخی ته کازه او قضاء علی الفور وی د دې مسداق او مطالبه علی الفور وی کاله تراخیوی نو السکاکی د خبره کړي دا, دا, دا, دا, خبر دا چې حق د امر دا, دا چې پور بی دا مطالبه چې دا علی الفور دا دې باید ادا کړي بل فور او بیا دلیل با د پاره سرې نه هو ظاهر من الطلب بیا دلیل او ذکر ککه دی چې مطال دا دلیل دی ظاهر مطابدر د مطال او د طلب نه دا خبره ده چې د خبره د طلب کوي طلبې خ مسق د چ دا د سکقی د سکېته مبارک شي ماتن وی پفی نظر پهې کې شې نظر دی او بیا الله مک ک چې کمم دلیل دے او دلیل دے ور پهزی کرکي ابرم سے انترالہ نیو دلیل کما فی الاستفهام سره باندې ذکر کی څنګه چې په استفهام او پمنادا کې تد او کس تپوس تاسو کې متبادر دا اجتماع د اړخ جواب را کا دا هنيبې ثواب دی چې سړی چې یو سوال کوي تاسو کې دا مطلب نيکې چې برابر جواب را کا قبل له جوابو ظاهر <زاہر> متبادر سلامه سقاقی وای چی یو سره استفهام کی سوالو کی تفوض کی شاگرد مثلا کلاس ته و غیره نو ډایرک جواب مقصود دی څنګه چی اغه کی استفهام کی طالب الفهم علی الفور وی او څنګه پمنادا کی اقبال د منادا چیک څنګه پندادا کی اغه هم طلب دی کا ہوتا به توجو د او کس توجه اغه تلکل نو څنګه چی پندادا کی طلب التوجو علی الفور علی ظاهر استفهام او پندا کی ایک باندې توجہ مخاطب علپور دک رانګي په امر کې مطالبه علپور د مامور به وي دا درس شی درلې ایا دلیل په دې باندې اغه پیش کئ اغه د اکلی دلیل اغه ذکر کئ مثال په مثلا یو کاست خپل غلام ته و کوم پاسه نو بیا ډارې ورته وې مخک د دینه چې اغه پاسه دل اعلان دی استجابه حته المساء دړه ولګوا تر مخامه پوری خبر هم ځینتره کنه نو ظاهر متبادر دغه چې د دمقصود چې لاول امر ورکو او بیا وتوي دړه ولګوا د مقصد دا دی چې د دم مراد نرد. ما ته مابند کیام او د استیجاکه دواله وکړئ دینې شي دواله کې دې نشي دواله مراد نه دی چې دواله کې دې تراکی مقصود وي مثلا مثلا دړه اوس ولګوا او پابه سی بیا مطلب دا یو چې اول حکم د قیامت او داریکا منسوخ شو اوس د تراخی جګندې څخه لري امر بالتراخیدا خبرامځه ده تراله کنا د څنګه چې د دې دوالو نه پته لګي متبادر فهم تجادې چې مقصود در کلتګې ډایرکت دا د دا اقدام په استجابه بدلول دي او د کټنګ کې استجابه مراده صحیح شو دانا دا نه چې د اټم کې ده او د اقدام به رستو راشي پدې کې جمع ممکن ده نو دغه ځنه چې سند فوریت پته لګي د دې مثال نام ظاهر متبادر د دې چې مقصود ا امر داد دا چې امر به على الفور وي خبر هم ځان تراله دا د دلیل د دې لپاره چې شو داشو ا راي هدا نه ذکر انو شروع و غیر ذکر کړي ثم الامر بي امر جي به کال سکاكي کی سکاكي وی لې حقو حق ددادې حق دده داده چې دا وجوب راځي نه داده عل الفور حصول الفعل ته مامور باندې د وجوب عل الفور لانو هغه ظاهر زکه دا ظاهر خبره ده من الطلب دې طلبنه عند الاطلاق په وحدت الاطلاق د کرائن کې شکرائن کې شکرائن وی بیا وجوده خبره لکه مثلا مثلا الک را بشی سبا راشا اوس مدار راشا عمر دگر علیکہ زا اوس مدار خو ظاہر متبادر دار چی علیل پور مقصود دے علیکہ زا سبا کہی دے سبا دے و سبا زاہر متبادر دار چی علیل تراخی نو کراین پر دوا پر اخی پر کراین یا پوریت پر کراین سرا جدا ده د مطلق کې خبره د اختلاف دے. نو مطلق کې او ظاهر متبادر پر مطلق امر کې اغه فور ده کما په استفهام لکه څنګه چې استفهام کې د خبره او دلیل ذکر کې تبادر د فهم فهم متبادره کې چې دې کې طلب د طلب علی آل الفور وی له تبادر الفهم او د تبادر د فهم عند الامر بشیء فوهبه یشید امر کې بعد الامر بخلاف ورسته نه چې تا دغه ضد امر کړي الى تغيير الامر ده تبادر ده فهم ده وجناه فهم و ده بادرتك الى تغيير الامر الاول تغيير ده امر اول ده ده دينا قدل اجتاوه کم نو ده باغتين سروا زكرا ورقصه داركتا سوه استجعه ده دينا دلیل نسي دون الجمعه او پاهم تبادر نکه جمعه بين الامرين پا ما بين ده امرينو كي و او ده ارادة تراخي پاهم دي طرف تنور زي جداد والا جمعه کول مقصود دي فإن المولا مثال بشكي لك المولا جريزا قال لي عبدية فالغلاب له قبل أن يكم استجع حتى المساء يتبادر الفهم نفهم تام مبادرت كإذا خبره يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر بالكيام دا أول أمر دا مغييرك في الكيام أمر بالكيام مغييرك إلى الأمر بالاستجاع ولم يريد الجامعة أو إرادان دا كله دا جامع بين الكيام أو دا ما ترى احدي ما سره ترى هنا تهجو دا ظاهر خبر سړیو ته چاله کو اوسېمو درګه دا وکړه تدین پتہ لګی چې تراخې نشته على الفور دې ورنوار قصيبه دابل نوې یا پدې کې چې ممکنه و مطلب بداو چیرته اوس ډارو لگا او استوا حاصله کې په اور په معاشره په فهم کې د دې دا مطلب نه دی دا ختم کا ډایرک دا وکړه وفي من نظر سکا کې وي دې نظر دې او دې نظر متوجہ کو لګي یوف دعویت یا متوجه کولیش مطلب دا چی ده دعویه که نظر ده ده دعویه سینر علی الفور والا تاستماویزه که مطلقه امر اغف طلب دلالت کوي او پاتش و علی الفور او علی تراخی پاغی بانده کراین دلالت که پاغی بانده کراین و دلالت که یا خدا داده وفیمی پده دعویه ده ده که نظر ونسجده نظر ده و حق کو داده چی و تحق و یعنی پده حقیم سجده لکسوچو دا ده که اجنه خبردارو په دې دلیل لري از ازاهر چي وي د ک ظاهر چې ذکر کوي په ظاهر کې نظر د ظاهر خبره دانه ظاهر خبره د کدا چې وخت په خلود کريني کې دمو نقص لمو دلته کې حتی المساوه غیره غللې صحیح شو چې د حت المساوه غیره دا د استجابه عدالت کې تاخور باندې په تراخيبه ني نه کوي کنه اوده کولای کیدای تاسو جمع پښتوه کې مثال نه پېښکو تر څو پوهیږئ باندې نو د دلالت نکوي په تراخي او په پور باندې نو مطلب دا, دا, دا, دا دی د دلیل چې کله د کرينون خالصين د منګه نه تسليم ودل دا دوه امرين یو بل سره یو شو د کپوریت پوریت مفهومي اوبره وفی په اړه او فيه دلیل کې نظر دې ادعا کې نظر لري انه نه او نه تسليم او ذالکه د کظهور او تباجر علی الفور نه تسلیمو اندخول الکرائن عند دخول المكان دا مقام كي دا كراينونا دا دوالا عمرين زان لكا يوزي كركا نبيا دلالتنا كي فسواني ففور بان دا خبر خدم ومن هاو من انواع النهي او بل دا انواع دا طلبنا آن نهي نهي ستا بلدكي طلب الكف عن الفيل استعلاعا طلب دا منكي دو دا فيل نا خب الطريقية بان سنگا چه امر كيو امر اغم و عم صاوی دعا و دعاو امر لاندو الملتماز او موسالونو الملتماز او لاندو نو تووا او بارونو سو امره نه یکه خبره کرنا هي بل سره مساوي دی غومله کې او کدي د لاند نه نو دا دوه هغه ته سوال لچدا کار مکاوه صحیح یا الله من لعذب مرکه موري نو دا دا الله موږ ندي او کنا هی उचित نی ندیت بیا نه وی او استعاله و علو کی تا سو پرا کړي تفصیلات اغه دل تکیم دي نو طلب کف عن الطلب الكف کف من کیدو تا وی طلب کول د من کیدل د پهلا په طریقې دي استعاله باندې تسل کیږي نه ویلي بیا دې پر حروف کم استعمال کی نی دی او هو حرف واحد دی او لا الجازماده دی پرو حرف استعمال کی چا لا جازمره في نحوه لا تفعل وموکا الامری ادا پشن ده امر ده پلیستهالا پلیستهالا که دلیل سره اوی چپ لعنهو المتباده الفهم زکا عام طور فهم تا دک خبر رازی چه او سره من اکول کئی صحیح شو نیو پدی که چیز سره لا تفعل ہوئی نیو پدی که مطالبه ای درم فهم تا ده خبر رازی چه مطالبه ده کفانیل پیل بی او درم چه سره بلکن رول گئی ده کار مکوان نو متبادل متبادر ته دا ویل چې دا اانه سوي عالی وی نو متبادل د کډری خبره فهم تر راځي یو متانبر راځي بل مطالبه دا کف راځي او درېم چې رقم منقول کې دي دا اانه سوي ځم اوچت غنيزه که هو سکاي اوبانه حکم چلای ندې لانه هو المتبادل الفهم زکه خبره متبادله فهم تر را او کډ یو استعمالو ان نه معنی کې دا معنی بل چکرې لاندې ولیکلې او کډ یو استعمالو لا کومتزل معنی کوي وقد استعمل وكنا نکنا نه استعمال لشي په غیر د طلب الكف عن الفلگه مجازي معنی جی صحیح شو استعمال لشي په مجازي معنی او اماغو مذهب الباعذ لقب دام مذهب د دا بعضی اشعره او طلب الترق د معتزله او د غالبا او طلب الترق او یا استعمال لشي په طلب الترق کی په معدومات کی او کار سره نه کی ته میگا کنه نکره مجازم پدیکم استعمال لشي مقصود د اغراض آینده مناکول یو کار صحیح نه کوي مثلا تاسو ولې کول کیارکه اول تر تداامه لړا نو چې هغه لړې نیت به منې کې مراده خو دما کنه تاغه تر د عمل لړا دا ہوننګې دا اونه غې تر خو د مخاطب قدرت خود شرط ده اودن کې اگر لکه مثلا مثلا هغه لې خو دا کله نه کله په معدومات کې هغه اوس لړول نه کوي ادم دی اته شو نکله نکله پتاله بتارک مجازن استعمال الشی عام طور کف چرا فعل کی قادر وی شروع وی اوی کی استعمال الشی نکله طلب ترک یہ معلومات کم سے کیجی شی استعمال الشی کما گویا مذهب المقامس حدا مو دخلند شاعرونه او طلب ترک او یا طلب ترک لقد مسلک دا اکثر مو معتزله دا لومبے مسلک دا شاعرو شو کی پر غیر طلب الکف کی استعمال الشی لقد غیر پرم دکا مثال تاستما پیش که داغی دا پرمثال نا لکه مجازی مانی را دي تهدید تحدید وغیر آغا مثال وگر او کلن اکل پر طلب الترک استعمال لشی لکه ماد اللہ خارجی دو مثال درکو صحیح شا غیر طلب الکرکی کې استعمال لشی شي دا پر مانی دا نا حیثی یہ که تحدید لکه صحیح شا تهدید تخویف شیرا ورکول شو او پر تاسو marked پیژندلې انذار او تهدید کی کاکول کلي عبدکا لک کول است خپل اعلان تا لا يم تسلو امر کا چې لا يم تسلو امر کا چې ستاد حکم تابعدارنه کی لا تم تسل امری تزم خبره اتباع نک مقصود داګه من کول دا دا نه یي چې اله واخ خبره دا څنګه आकाशه چې خپل غولان خپل تابعدارانه منکې خولته کې مقصود څه وی تهدید دی طلب القف نه بلکې طری باند تحدید ور کون مقصود بھی لاکم تسل امری سوا بلاکم تسلکها جزن پیوکے وک دعا او لک دعاء شوا بعض تن متوتسی بھی دعائی لا تعذبنا یا لامن تعذاب مراکوا ندلت کہ طلب الک اللہ عذبنا من نقول نہیں تعالی منک تذکم شیت تعالی اللہ عذابنا مناکی ودعاء سری مقصود درخواست لکه خپل ملګری دی والا کما سره چلبل مکاوا مکاوا صحیح شګه نه مبا التماس وی درخواست او هغې الاربه او دا سلور او تمنی او استفهام امر او نهی يجوز تقدير الشرط بعد حد دینه وسط الشرط امسکل شی مقدر کول شی چې شدا په معنا د شرط دا متضمن وی معنا د شګ سره څه شی تمنی استفهام امر او نهی چې کله مدا متضمن دی معنا د شرط رانه مطلب دا شد دی په شرط مقدر کول شی اګه کله زموږ تزمني معنا د شرط لرنو دي په سيرست او غښې وی چې په جزاء دلات کینو هغه به ولڅو ګرځي جزاء وګرځي و ان الدعو دی وايي نجائز متقدیب شرط رست د سلووالنا او روان د جزاء کی به هر سدن مجزومن ب انل مزمره ب انل مزمره ان سره د انره ب انل مزمره په ان سره چې کوم مزمر وي مقدر به معاشرته سرد فعل شرط نه شرط فعل شرط ته کا کو لیکه فتمنی ليت لي مالا ان انفقه ليت لي مالا انفق مزجون داتا دا جزادا زكدا تمني متضمن د ما متضمن د معناه دا, دا شرط ان كان لي مالا انفقه صحيحو ماذا تصي ان ارزقو ان كان لي يا ان ارزقو يوجي ان ارزقو كچري دا فيلي شرط مقدر شو او حرف شرط ما مقدر شو ان مزمر شو معاشر سرد ان ارزقو كچري ما تا مال راك لي وفیل استفحان او پا استفحان کی اینا بیتو کا ازور کا اینا بیتو کا ازور کا اوز ازور, ازور کا دا جزا دا ما زون دا زکا اینا بیتو کا از استفحانی متضمن معنا دا شرط لرا اے ان تو عرف نیهی کچھر تامات اخبر کور اخو او اویسا نو ازور کا زبع ملاقات دا او کمان ابراہیم تو عمر شای امر او پا امر کی اکرمنی اوکرم کا اکرمنی اوکرم کا نو دلتا د خپل مقدر کې اے ان توکرمنی اوکرم کا زکه اوکرم دا مجزوم وای خان دا جزادہ زکه دکه ما قبل امر چې د متزمند معنا ده شرط لا ان توکرمنی اوکرم او په نهي لا تشتم یکن خیر الک یکن مجزوم دی ولی لا تشتم دا نه دی دمتزمند معنا ده شرط او حرف شرط لرا وه اے لا تشتم یکن خیر الک لا تشتم كتقمتكنزلو نقي يكن خير لك يكن خير لك وذلك لان الحامل للمتكلم على الكلام ترى بيكون المقصود يكون المطلوب مقصودا لذاته او لغيره الدال دليل به او دليل يقول سبب نظام كنه دال مطلب باندي باز بويش اليك چکمن کس باندې سبب داوی د متقلم د پارا کله حامل او سبب داوی چې د مجبور شی په کلامه کولو باندې نو یا خو د کلامه طلبي سره چې د کم شی تلقيجا مقصود لزاته وي یا دا مقصود کم وي او اکثر او اغلب د امر نرسته مونږه جواب امر او غیره وایو چې کم شی ذکر کولي شي نو دک م... م... مقصود وي دک څه وی دکه مقصود وي نو یلکه دا شرط او جزاء خصکریني شرط او جزاء خصکریني خودا کشي او شی په بل شی باندې موکوب کړ چې کله ته کلامه ته لې ذکر کړي ته لکه دا نه روز ته غو مطلب ذکر کړي نو مطلب دا دی چې دکه مطلب پر دی اول باندې موکوب ته دا معنا بعینه د شرط شوه د دې اولنه شرط او کا دومه جزاء جوړا خبرم ځم تراله د تمنا نه روزتو شي مقصود دا متمنه او دکه متمنه پر تمنا باندې شي موکوبي نو خو دا معنا دا شرط شو کنده لومبه متمننه معنا چې کټو کوپته او تا کوپ دا پښاکی پښان تاوبتجاکی چې دا موګوبې بچا باندې شرط نه نو مطلب دا ده ته استيفان ګرستو مصطفیان په تمنا ګرستو متمننه او په عمر کې ګرستو جواب عمر یعنی مطلب عمر ذکر کولی شي د ټولو کې توقوبات توقوف معنا دا شرط له هغه د ټولو کې شرط مقدر کولی شي ادا ول جزا دا او چې کوم شی مطالبه کولی شي تمنا کولی شي ول شي رزوق شافا الفا زبان دان په تره خپل حساب وذالك اودلته کده انکه زکه مقدر کول شر زکه مقدر کول شی لئن الحامل للمتكلمي على الكلام زکه حامل د فرد متكلم په كلام الطلبه باندې كون المقصوده كون د كون المطلوبي کم کوم شی تم تلب کله شی دا مقصود دی د پرده متکلم لذاته خود او لغیر هيا دا مقصود نوی دی د غیر د پرسوی ل وسیله وی ل توقف فی ذلک الغير دک غیر د جواب شرط دا متمنئ دا موقوف علی حصوله په حصول دک کلامی طلبی باند لکه مثال کوم مثلا دا لیوم مثال تراواله ا نا تیر شی دا مثال اقرنی او اقرنک اقرن نی اکرم زکر شو امر زکر شو دی پسی رستو بل ذکر شو اون دک کا مقصود دی او کریم کنه مخاطب اکرام خودی محکوب کرده دی پچا بانه پا په نی بانه پا دی اول بانه نو مقصود د متکلم اون دک کنه خبرم دیان درن خودی محکوب کرده دی پچا بانه پا بل بانه یتو توکوف زالکل غیر دوجد دکسانې شینې چې کما امر پسې ذکر کولې شي د موکوب تیر غیر موکوب او علي حصوله رسول لري امر باندې وها زمانه شرط او توکوف دمانه د سره د شرطه کله ذکرت الطلبه هر کله چې تا کلامه طلبي ذکر کو ان تو کرمني و ذکر بعده ما يصح توکوفه المطلب ارسته دېنه اغل شي ذکر کو چې صحیح د توکوف دا په دمتلوب باندې کلامه د مطلوب نمراد کلامه طلبي واله په دې او کرمکا دا موکوب کول به نه شي مغلب على ذن المخاطب غالب شفى ذن المخاطب باني كون المطلوب كون الكلام الطلبية مقصودا لذلك المذكور دا كلام الطلبية سر جكم شئ طلب قلشوه دا مقصود ده قل ذلك المذكور ده ديروس تذكر شده شي دا وجنا اکرم ني اکرم ني مقصود ده خداقار دا اکرم کا سای شيګنن لا لنفسين خود تاخد اكرمني مقصود ده په كون اذن ما نشته په طلبه مدك وققي پیدا کیي مانا د شرط په طرف کې ما ذک رضا لك شي سره د ذکر کولو د کشه ظاهرا ولما جعل النحاة الاشياء التي يزمر الشرط بعدها خمسه تن اشار المسند الى ذلك بقولي وامل العرض انت جنحات ذکر کوي چې دا نروس تو شرط مقدر کله هر حرف شرطه پینځدي سای شيګنن حالانکہ دلدل تاسو ذکر کړو سالور وحذه الاربع طيونه کنه مقیمه ده او حالانکه نو حد څو ذکر کړي پينځه مالګ د ده کم خبره شيږي پينځه یو دې شوی سالور لايته دوه خلونه پیری ته اشاره کړه خدای غي خپل واجدا اصل کې اغا یودا شي دي اغا څه شي اغا اصلا استفهام دي استفهام نه متولد شي دي اغا اصل کې استفهام دي اغا دا سمستقل شي ندې نو استفهام پر سلور کې راغی کنه یلکه سلور کم کوم دي په هغې لار با تمنی ول استفهام ول امر ول نه ندې په کې راغی کنه دوبه نو دا عرص ځان لشي نه دا عرص پدې شی د استفهام په چون ته البته کې د استفهام معنا صحیح کینه نو هغه ته منځول راځي الا تنزل بنا بتسوال کته ما سرول نه خیر باته تموله شو سو خوراکس کا کبره کړو اوس اگر ته خپه د متکلم ته چې دې راغله ندې سر خوړلې زګه ته چې زه خیر با تر نچې وا ته پته درکېدل راغلي نه بیا دې څه فهمه نه شي کې چې مطلب فهم فهم هو دا غته د دماغ کې نشټه کونکي نه راغلي لازمند لمر موږ کې څه غرض مقصود او عرض بیانې چې مقصود ذمہ دار غرض چې تراغلي دا خورا کومدې کړې اشعار المسنب لازمي کې ویلي او عمل عرض کا کولي کا الا تنزل بنا بتصيبه خيره اي ام تنزل بنا بتصيب خيرا قام مولد و عمل عرض عرض مدیک تلکشت خدا تلب دکم زنه د استفهام نه پیدا شوه دی ولې س شی ان اخر به او دا ځنه مستقل س شی نه دی ولې علک څنګه د استفهام نه پیدا ویل ان الهمزه د پیل ل الاستفهام ځکه همزه را پر د استفهام د خلک على فعل منفي د پ پیل منپی داخل شوه لا تنزل فعل منفيده لا تنزل على تنزل صحیح دا پره منفي نه ده نه نه نه د فعل منفي د اساس کسه شی ر فعل منفي همزه په داخل شوه وأن نحملها او حمل كل ذي ممتنيه بحقيقه استفهامنا للعلم دوجهد علم لما تكلمنا بعدم النزول مثلا وتولد عنه بافيد اشوادك الاستفهام بما عينت الحال فكرينه مدد ده حال سرع عرض النزول عرض نزول على المخاطب وطلبه منه وطلبه منه او مطالبه المتكلم منه دانا المخاطبنا